Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu ala wa sikurillah Wa ala adi wa sahabizi Wa ala wa, wa Alhamdulillah Semua-semua uh, Semua-semua uh, Semua-semua yang banyak-banyak Pada Allah Karena pada kesempatan uh, kali ini Kita dapat Uh, lagi, sama-sama Dalam Membeli uh, ilmu Yang sengaja Kita adakan dalam rangka kita Untuk uh, Memperingatkan Diri kita masing-masing Dengan uh, Berapa lagi Peringatan Saya memperingatkan diri saya Dan selanjutnya dengan kali ini kepada kita semua. Uh, pada kali ini malaikat sama-sama menema satu wasiat. Atapun uh, pesanan daripada eh juga nama alaihi wasallam melalui waktu eh uh, khutbah pagi yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah dengan sanad beliau daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Di mana Sayyidina Jabir salam uh, meriwayatkan katanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu telah Menyampaikan kutubahnya kepada kami Fakalah Lalu balinda bersabda Ya ayyuhanna Tuhan sikilan manusia Tuhu ila Allahi Qabla ancamuhu Pertawarat kamu Kepada Allah sebelum kamu Kembali ke pangkuan Wabadiru bil a'malik salih Pablan sosial, betul betullah kamu untuk menggerakkan amalan taufik sebelum kamu disebutkan. Wafilu allahy bayna kum wabayna rabbi sambunglah atau jalinlah hubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu. Di kafarat zikri kumlahu dengan melakukan banyak zikir melakukan banyak zikrullah dengan banyak yang kamu melakukan zikir kepadanya Itu lebih lenak wa katsratis salah dan memperbanyakkan sedekah sirri walaniyah walalaniyah sama ada secara sulit senyap-senyap walalaniyah ataupun terang-terangan Turzaku Mudah-mudahan kamu akan diberi waktu fauh, nasanya kamu akan ditolong atau dimantap. Waktu jamaru dan kamu dilindungi ataupun dimantap. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Semoga saudara Muslimin Muslimat yang dikasihi. Um, bila kita teliti tiga perkara dalam hadis yang kita sikit tadi Nabi Pak Salam telah menyenaraikan uh, tiga perkara yang pengulang yang menyebut manil mutakallibi lan ja'i dir Rasul fi hal wasiyyah al-jam'ah bi al-falah wa al-najah kuntum ya Sesiapa sahaja yang menyahut seruan daripada Nabi SAW. Melalui sesanan yang kita petik tadi. Yang sebenarnya merangkumi, menyeluruh bentuknya. Dia menjadi penyebab kepada Al-Falah. Kejayaan. Wal-Najah. Juga kejayaan. Kemenangan. Ke dunia dan akhirat. Sama ada dalam kehidupan dunia kita Begitu juga Setelah kita berpindah ke satu lagi Yaitu alam akhirat Jadi artinya bila kita berusaha Melaksanakan perintah ini Namun sebenarnya telah mendorong kita Meransang kita Supaya Memenuhi apa yang diperintahkan Dalam hadisnya itu Jadi akhirnya bila kita buat Tiga kurang-kurangnya Yang disebut dalam hadis kita ini Dengan taubah Dengan apa namanya uh, Tidak melengah-lengahkan dalam melakukan amalan Banyak melakukan jukur Allah Dicampur pula dengan sedekahnya Di penghujungnya Akan kita dapat mencapai Satu nasibah yang besar seperti mana yang telah boleh disebut sendiri oleh Allah Taala oleh Nabi Sallallahu dalam hadis ini ya Ada tiga janji yang disebut tadi turzaqu tuntaru tujibanu Kamu akan diberi rezeki, kamu akan diberi pertolongan dan kamu akan dipelihara ya ataupun dijenatkan mana-mana yang kurang Jadi yang pertamanya kalau kita tengok Malik Nabi Sallallahu telah memandahului ee eh, Senarai wasiat itu dengan menganjurkan kita semua supaya bertaubat kepada Allah dan taubat ini dia ada tempoh masa tidak sepanjang masa ada masa-masanya tak boleh lah atau sudah tidak diterima jadi sebelum terlewat sebelum kita ditutup daripada segala peluang itu maka Bersegeralah eh. Dalam suratul Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman ah. Bertabaklah kamu kepada Allah Ta'ala Semua sekali Siapa? Ayuhai mu'minun Wahai mereka yang beriman La'allakum tuklisun Mudah-mudahan kamu akan diberi kemenangan Dan kejayaan oleh Allah Ta'ala Ya eh. Jadi setelah-setelah makanya dalam perbincangan kita kepada wasiat ini Kita akan hanya memfokuskan kepada apa-apa yang telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW itulah Yang pertamanya ialah mengenai Taubat itu sendiri Dan saya cukup yakin dan saya percaya Perkara taubat ini memang sudah kita selalu kenal Gerak kali kita dengar bahkan Ya hari pun Ya Dan ada baiknya kalau kita tengok balik pandangan-pandangan toko-toko ulung yang membincangkan mengenai taubat ini. Dan orang yang paling banyak menjelaskan mengenai taubat ini biasanya mereka yang terlibat dalam ilmu akhlak, ilmu krohnya, ya. ataupun dalam bahasa Turki biasanya disebut ilmu taubat. Ya. Walaupun istilah taubat itu agak kemudian datangnya dalam tradisi keilmuan Islam ikhlas. Kami sebut ilmu ihsan, itu memang dicenderi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila apa namanya dalam hadis Jibril yang kalau kita dengar itu malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia datang kepada Nabi dan bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Tolong kamu beritahu kepada saya wahai Muhammad, ihsan itu apa? Lalu dijawab oleh Nabi: Anca, Almudallahu haqan nakatara. Hendaklah kamu berkembalikan kepada Allah Taala sebagaimana kamu melihat Allah. Fainlam takun tarahu, fainna hum yara. Tidak pula kamu tidak dapat melihat Allah dan memang tidak dapat melihat, jadi kita bina yakin. Inna Allah ya ta Allah Taala itu akan lihat. Ini namanya ilmu ihsan ya. yang anda di sana. Situasi adanya pengawasan Dalam bahasa kata-kata Disebut sebagai murahkabah ya. Kita ni sentiasa dipantau Kita sentiasa Diperhati oleh Allah Subhanahu SWT Jadi orang yang sentiasa diperhati Anak yang sentiasa Diperhati oleh mak bapak, berani nak buat Berabat Kalau berani ya. juga ah, Tak tahulah, anak-anak model lah, ya. Dia pun dia lebih hebat daripada Bapak dia dah Nama saja, hendak menghentuk. Kalau kita rasa, kita diperhatikan, makanya tak akan berani kita nak buat sesuatu yang menyalahi kehendak Orang yang memerhatikan kita itu. Kalau kita diperhatikan oleh Allah sana, Ta tak akan berani kita untuk melakukan perkara yang apa namanya yang diperintah, yang ditegur, yang diapa namanya diminta supaya kita menjaganya. Ingat balik, saya ingat hadis yang telah saya sebut sebelum ini Kalau tak salah yang ada saya Bila Abu Abbas mengatakan Nabi telah memerintahkan kepada saya supaya menjaga Allah Ihfazillah. Jagalah kamu akan Allah Ta'ala Ya'fazkan Nelaya Allah Ta'ala akan jaga kamu ini jaga Allah ini tak sama dengan jaga anak Tak sama dengan jaga tetamu ya. Jaga tetamu, kita banding, kita letak rumah mana-mana Sewa kita bayar, makan sampai eh, security keselamatan terjaga, selamatlah Tapi bila Nabi kata kepada Umum Abba Ihfazillah, kamu naklah jaga Allah Bukan macam tu bentuk ya. Nanti kan salah fahamlah. lah Zama-zama ni, ramah sangat, orang tersebut Ya Bukan kakak sensitif ya. Apa yang kita faham, lain dia faham Lepas dia belasah kita balik Itu ha, banyak berlaku lah. Saya sendiri pun banyak kali dah kenal Tapi zaman mana, kita pun ya je lah ya. Ha, Kita enggak orang sakit, Sebut, dia meracau sikit okay. ha, Kena panggil Orang yang boleh dukungkan uh, dia langsung no. Dia tak sedar apa yang kita sebut Tapi dah faham lagu lain nak, macam mana, ya. Banyak dalam uh, satu dua ni dalam beberapa blog uh, Dipenaraikan saya ini di antara orang yang Menghilang iman syafi'i Saya kata bila masuk pula Aku hilang iman syafi'i? Metis juga nak melayani Saya pun buat dek je lah Bila habis dia berhenti mulia Habis dakwat dia darah, Dia dah tak larak, dia berhenti aku. pun Punca ini, sikit, ya, ya Dalam satu forum baru ni Uh, bila kita kata Kalau kita ni tertutup sangat saya kata. Rikat sangat dengan satu-satu malhaf Dalam dalam konteks kita Malhaf satu ni lah Malhaf yang established di Malaysia kita ni Ialah pandangan-pandangan imam satu ni kita itulah ya. Jadi kadang-kadang Kalau kita lekak sangat Sampai tak boleh berat langsung nah, Jadi masalah lah kita ya. Sedangkan Adanya perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama Termasuk Imam, -imam Muzahid untuk memberi keluasan kepada kita Yang datang kemudian ini Bukan nak menyesalkan kita Kata, kata Dr. Yasuk Al-Kharbawi Itu adalah sarwa Satu khazanat Yang diberikan hasil daripada Ketiadaannya Kata sepaca di kalangan imam-imam besar Khususnya dalam perkara-perkara kurung Bukan perkara utuh Beri kita Perkara-perkara cabang kudah, Cabang itu dah jauh cabang jauh-jauh ya. Jadi kita jelas jadi beta nungak Allah ya. Saya beri contoh. Saya kata kalau kita nak pegang sangat-sangat dengan pandangan Imam Syafi'i kita itu, pergi ke Mekah, kau kena tunggu sampai 30 bulanlah kata, kata. Nak tawar tak boleh pasal meladang dengan orang batal uduk ni mana-mana ya. Jadi kena bagi orang lain bantu hmm. dia kata. Bagi orang mazhab Hanafi balik minum, mazhab apa namanya hamba balik dulu, mazhab Maliki balik, ah ha, tu boleh bila nak bila kita wala tak pasal ni. Terperuk orang tawar. Lepas tu orang dengar pula gelap Dan Itu ceritanya Saya nak larang orang gelap mana boleh Bukan kerja saya Jangan gelap nanti ni Tiba-tiba ada orang kata Itu adalah satu penghinaan kepada iman syafi'i Itulah ceritanya Memanjang-manjang lah kan ni dalam internet Tak apa lah ya. Biarlah Si Lujai terjun dengan labu-labu ya. Itu isunya Kalau tuan-tuan terbaca itulah latar belakangnya. Lah, ya saya pun tak tahu contoh baca, ya. Tapi nilai sesuatu mungkin untuk jari pun lah. betul. Beri tau kalau bila, dah. jangan sebut, ya. Okey. Antara orang yang agak apa namanya, kalau boleh kita petik pandangan mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan taubat ini, yang disenaraikan dalam uh, risalah yang ada bersama-sama saya ini ialah Imam Zinun al Makri. Zinun al Makri. Jadi orang belajar tak tahu dalam mana-mana ayat -mana ini mereka akan kenal dan mereka akan sebut nama zinun al-masri. Ya? Kalau tak jumpa zinun belaja tasawu tak tahu apa, dapat tak tahu. Ya? Masih ada tak kena di mana-mana. Ya? Dia kata apa? Khafiqa tawba an taḍīqa al-arḍu bimā raḍa. Tanda hakikat taubat itu kamu akan rasa bumi itu sempit. Ya. Lan <tuh tawbah> yakūna sebagai tak ada tempat nak pergi dah. Sempit betul. Ya wa an tadhiq 'alayka diri kamu sendiri pun berada dalam kesempitan ya Allah taala fi salasa di mana Allah taala telah berfirman terhadap tiga orang sahabat alladheena taqallafu an radwa kitabuh yang kebetulannya gagal hadir dalam peperangan Tabuk ya. perang Tabuk ini saya ingat banyak kali telah disebut ya satu peperangan yang berlaku pada musim panas krik Panas krik ya? Musim panas Tak saulah berapa doja uh, Kalsium ya? Musim panas di sana lah ya? Alhamdulillah orang bagi haji saw ni pun Masih sejuk ni dia fahamkan ya? Itu pun dalam sejuk tu hujan pula Lagi lah baik ya? Sampai panjir pula seringan dikejar Tapi Alhamdulillah dia muka tak ada apa-apa lah Walaupun ya lah, segala temah Segala tempat amparan tabik kata dia katanya batak kuyuk ni ya ataupun uh, ramadan kawan kata menganggap itu adalah hujan rahmat sebab dalam tradisi uh, kawan kita di di Mekah tak di, di Arab sana uh, untuk berlaku perpindahan musim di antara panas ke sejuk sejuk ke panas balik daripada musim panas ke namanya, namanya, namanya, musim bunga macam-macam tu niatnya perlu pada hujan kalau tak hujan, walaupun musim berubah dia tak akan tak berubah juga. Panas kering juga. Jadi biasanya bila hujan turun dia akan berubah. Kalau sejuknya akan jadi panas balik. Perlu hujan itu sebagai orang kata pemisah border di antara dua itu. Sebab tu lah kalau musim kering, musim panas semua kali mereka sangat sangat menganjurkan apa namanya semaya minta hujan itu bahkan dalam setiap khutbah disebut sebut Allah apa namanya Allah ya Allah arifna ya mudhi berilah kepada kami air wahai Allah taala yang memberi kepada kami minum banyak kita dengar doa, doa macam itu kalau uh, kita dengar khutbah Tak tabut pada masjid haram ke masjid nabawi ya sama ada kanak-kanak dia lain sebut banyak kali pun kita tak tanggalah ya terutama yang ada sedikit akal banyak kali kita ya bangunlah setiap tahun biasanya musim haji mereka akan mengadakan kemay yang iftikak selepas tubuh ya e, masa saya berfikir lepas mereka juga buat kemay tubuh tapi agak lambat juga hujan nak turun ya. alhamdulillah baru ni hujan turun masya-Allah bukan sahaja hujan turun dijenda banjir sampai mengorbankan lebih daripada ratus nyawa ya orang ara tak pernah jumpa air tiba-tiba air datang pula masya-Allah ya dan saya ini apa namanya? keluar perintah diraja supaya dibayar ganti rugi kepada si keluarga yang keluarga mereka menjadi mangsa bajih di mana setiap nyawa yang terkorban Ganti rugi yang diberikan oleh apa namanya? kerajaan tadi sebanyak 1 juta rial untuk seorang. Kalau keluarga orang, dah berapa orang dia? juta. Ya. Kita ni 1 juta tu bagi satu muri, ya. Akhirnya, adil, orang ya. Asalnya dapat khasadinlah seorang ya. Itu ha, di tempat yang biasa banjir tempat kita lah Tidak ada yang masih uh, Terberas dua kilo sorang hmm? Bukan sejuta contoh lah, minta maaf hmm? Jadi perang sabung ini sebenarnya saya buat dulu Berlaku semasa musim panah Pasuk Yang keduanya ekonomi tengah melecet Masa tu, orang semua tak ada duit Tua. Yang jadinya tabung dengan bajunya agak jauh Tabung ni hampir Dengan sempadan syam sekarang kalau kan kawan kita daripada Jordan Yang nak berhaji Mereka akan lalu ikut jalan bawah Mereka akan melalui tabuk ini Yang tak jauh daripada sempatan Jordan sekarang Daripada Madinah Tolonglah gambar Jadi ya, sebab terang maksudnya Nabi Kedah S.A.W untuk menghadapi perang tabuk ini Dia telah memberi apa namanya, makluman lebih Allah Untuk membolehkan Semua umat Islam bersedia Untuk berangkat ke tabuk Jarang Nabi akan beri apa namanya notis yang agak panjang. Kadang-kadang Tok -kadang, notis. Jom, larka besok, ataupun sekarang macam tu. Tapi tak buat tak. Demi tahu minggu, minggu sebelum tu. Sebagai persediaan kepada para berdua. Dalam kadang-kadang tu pun ada juga yang tak dapat HD. Antaranya namun yang sangat popular, yaitu tiga orang sahabat. Yang sehingga akan turun ayat mengenai mereka ini. Apa dia? Antaranya ialah Mararah bin si Ar-Rabeq. Ah, sorry. Mararah bin Ar-Rabeq. Mararah bin Ar-Rabeq. Yang keduanya Ka'ab ibn Malik. Dan yang tiganya Hilal ibn Umayyah. Dan kawan biasanya merengkaskan jadi Makkah. Mi Ka'a. Ha. Ya. Mi Ka'a ha itu Mararah bin Ar-Rabeq. So, Ka'ab ibnu Malik Dan Hilal bin Umayyah Maka. Mereka tiga orang ni Tak habis Bila dah sampai ke sana Nabi tanya mana Ka'ab Tengok-tengok Ka'ab saja yeah. Akhirnya, tuan-tuan Nabi telah memunculkan kepada Semua pengikut di pada masa itu Dan semua sahabat-sahabat lain supaya memulau mereka bertujar Kisah panjang lebar Tuan-tuan boleh buka balik dalam kitab riyadhus salihin kitab at taubah panjang ceritanya ya Kak ambil balik ni kebetulan kawan kita di di mamangga ni dah buat ceramah ya. banyak daripada persembahan di seluruh Malaysia mengenai penderitaan yang ditanggung oleh Ka'ab ini ya. jadi orang yang minat sejarah ha pergi tengok sejarah uh, apa namanya uh, tanfidul uthman atau lebih benar dengan nama bilisman ya Ataupun pun sekarang ni ada juga satu lagi piasa lain uh, Yang ditunjukkan di panggung negara Iaitu Uluskerah hmm. Natrah hmm. Saya boleh sebut ni, saya tak boleh tengok pun Ya agin ya, wala nak boleh tengok depan ni hmm. Natrah ni diarahkan oleh seorang pengarah baru Yang baru nak jadi Uluskerah hmm. Tak boleh sebutlah nama tu ya. Kalau ni pun menang, apa namanya Kanegorah Kri Yeah, dia dianjal oleh PDG. Filam dia ya. Alhamdulillah. Tak apa dah. Okey. Lalu uh, mereka bertiga ini dah sudah apa namanya? Tidak hadir dalam peperangan Tabuk, fahajarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memulau mereka. Wal muslimun juga qorib labuh. Ya. Berapa lama? Qabl sayna tabaha 50 hari. Macam mana tuan-tuan, kita duduk sekali, ke surau sekali, ke kedai kopi sekali, waktu waktu cana banjir sekali, tiba-tiba orang tak peduli kita. Macam mana rasa? Bukan sehari-hari, lima puluh hari. Dekat-dekat dua bulan tuan-tuan. Tuan-tuan. Lalu, diturunkan ayat di mana Allah Ta'ala telah menerima tawabat mereka. Tuan-tuan, bila tengok balik dalam surah at Taubah ayat 118. Ya.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 di pulau oleh Nabi dan orang-orang Islam -orang di zaman itu. Ya. Fa tsaibu daimut taatub. Orang yang bertaubat biasanya memiliki kesedihan yang berpanjang. Ya. Tengala lah, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata zinun al-maghribin bila menyebut mengenai taubat. Raja penting, ya. Raman-raaman ni tentuan Oleh karena mungkin Wallahualam lah ya. Boleh jadi perasaan Kita dah sama Tak sama Tekor kita berdata Tak rasa tak sama Orang baik dengan orang jahat pun Macam semacam je Orang buat jahat pun Tak rasa, tak rasa tekilan sikit pun Eh nak sempit bumi macam mana? Eh? Orang yang sempit bumi ni Bila rasa Isyak aku nak pergi mana ni Semua lah tengok Ha tu baru betul ya. Bukan senang Kita ya. ni bila sahabat eh, Bila nak sahabat Salah sikit Astagfirullah ya, ya. Tak rasa apa Memang kena buat begitu. Tapi bukan semudah itu. Kalau kawan bertiga ni, sahabat Nabi ni, bertiga kena tunggu oh, lima puluh hari tuan. Baru di sering Takkan kita dengan astagfirullahaladzim al-lazina ilaha ilaha wal-hayl cukup macam jenuh. Ya? Jadi dengan perasaan. Dengan penuh. Sepenuh hati. Tak berapa macam tu. Ya? Kata Zinnul Al-Makri. Ya? Kata Al-Zunaid. Nah, ini uh, semua ni nama-nama kaun ta taul ni. Ya. ya. Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Apa dia kata? At-tauba si itu biasanya ada tiga rukun, ya. An-nadamu al 'ala ma rasa menyesal di atas apa yang sudah berlalu. Ini sedikit Sudah rasa cepat, ya. Wal 'azmu 'ala tarki mu'awadah, ya. Berazam untuk tak nak ulang balik kesalahan yang lampau itu, ya. Wasayyu fi falaq ma yumkin talaqi min dan cuba nak cover balik, ya? Di antara apa hak-hak yang kita telah abai, apa yang kita telah tuyai itu tadi, ya. Fa in lam yakun bal Jadi paling penting ada tiga itu. Kalau terlibat dengan makhluk, maka kena minta maaf dengan kawan tu. Ya? Bila kita rasa tak salah, nak minta maaf apa pun, relaxnya. Cuma takut cik ya, kawan Takut cik bila kawan nak doa tu. Ini betul tau, nak kena upat panjang ulah juga ke? Bayar cakap cik pun. Kawan nak doa pula lah, Masya Allah. Apa pula doa pula ni? ni Takutnya doa ni benda baik-baik. Jangan doa ke kawan siapa pecah perut. oh. Jadi, kena tengoklah konteks pula kenyataan. Jangan tengok sekerak je. Ha, ini masalahnya. Ya? Orang baca pun dengan Orang tulis pun, tulis sekerak je. Jadi, sekerak-sekeraklah jadinya. Coba kod bagi hadir, bagulah orang faham. Lepas ya? tu macam-macam pula, yang baca sekerak pun tegur. You, tak patut, tak patut. Tegur. Baguslah tegur tu. Tapi, kalau nak tegur, kena tegur dua-dua pihak. Baru betul-betul tu. Ini tegur sebelah je, faham. Ini lagi tidak patut. Yeah. Tak betul lah Encik doa macam ni Adalah. Dia pun dia kata Saya nak doa, kalau orang tak bagi hak kita Kalau orang bagi, kita tak doa pun yeah. Jadi yang tegur tu pun bagilah hak dia 5% dia bukan banyak sangat pun Serius yeah. lah yeah. Taklah keluar jadi isu kita Terlupung baca cerita tu yeah, 5% Tuan-tuan ya, bukan banyak Ya yeah. Bantuk ni kena bagi ke lah Pasal dapat dekat kampung dia Ni kita bulut tambah 50 peratus Nak bagi ke tuan rumah ni 50 peratus pun berkira juga. Tak bagi Cuma nak doa baru nak bagi Tak bagi lagi tu ya, Baru nah, eh. Tak tahu je lah contohnya. Ini cerita. Tapi bolehkah Bila nak doa yang buruk-buruk Apa pula tak boleh ya, ya. Bila Allah yang tak anyanya, Doa dia senjata dia lah tu Apa namanya Nabi pun ingat Istakili na'watal mazlur Berwaspadalah kamu daripada doa mereka yang teraniaya, mereka yang dizalimi. Sebab doa mereka yang dizalimi ini laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada dinding di antara dia dengan Allah Taala. Ha, buatlah yang lain kalau enggak. Eh. Ini keadaan dia. Ada seorang kawan saya banyak kali jumpa saya dia kata, "Ustaz, kau buka doa saat bil al-wafa." Saya cakap kalau jumpa saya khuyah sedangkan dia. Biasanya dia ajak pergi minum rumah dia lah. Bila ha, ada minum, kalau dapat doa, doa, doa, doa Sa'ab bin Abu Waqqaf ini. Lama dah saya doa. Tahu kisah-kisahnya Sa'ab bin Abu Waqqaf ni lah? Tak tahu pula apanya saya. Tak habis juga dia ni. Sa'ab bin Abu Waqqaf ni tentuan, di antara sepuluh yang dijami surga. Bukan yang dia lagi. Memang dijamin surga. Ya. Ada sepuluh sepuluh Yang disebut oleh Nabi salam-salam dalam satu hadis. Dalam hadis-hadis yang lain ada lagi ya? Takkan sepuluh orang saja Ada lagi yang lain pun ya? Lepas itu Dalam suri Allah Muhammad Kalau tidak salah ingatkan saya Dalam ri'abu salisi Hadis yang ketujuh Dalam kita bertawbah Kalau tidak ketujuh dapat menjentuhkan Dekat-dekat dalam tahun pembukaan Mekah, saat ini ikut sebagai rombongan Nabi untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Semasa berada di Mekah dia tersakit, terlak sakit, dan dah jadi tradisi Nabi Sallam bila datang ustadz abah dia sakit dia akan biara, ya? Ayah ada sulamahik, Pergi tengok tengok orang sakit. Saya nggak lahir nabi datang, nabi muncul, apa namanya, sentuh, gosok belakang dia semut sekali, belakang dia kepala dia semut sekali, dia kata nabi mengatakan, sorry, kata ya Rasulullah bagaimana sakitnya aku ni sama, macam kamu tengok ni lah, okay? dan aku ni kata dia, asriyah, tanah seorang yang memang ada hamba. Saatnya jadi orang yang berharta lah, Hartawan lah dalam bahasa tuan-tuan hmm. Lepas tu katanya Tidak ada yang boleh mewarisi Harta saya ini Kecuali Bin Li, Seorang anak perempuan saya Masa dia sakit tu anak dia satu Perempuan tu ada Namanya Aisyah bin Fisa Jadi kalau dia mati Artinya waris tunggalnya Ialah Aisyah Jadi bila perempuan nah, Dia tak akan dapat temul lah Tidak dapat orang yang lebih Ya kata Rasulullah Oleh kerana saya ni ada harta Kawarif saya pula anak perempuan seorang je ya. Saya nak minta izin daripada Tuhan Boleh ke tidak Saya nak infak harta saya Nak wasiat harta saya Nak sedekah harta saya ini Dua per 3. Eh Semua harta saya Semua yang ada Nabi kata tak boleh Kalau tak boleh Dua per 3. Dua per tiga pun tak boleh banyak, kata Nabi. Paruh. Paruh pada saya. Pun tak boleh juga, kata Nabi. Kalau tak boleh, satu per tiga. Astur. Nabi kata, astur satu per tiga pun sebenarnya masih banyak. Tapi pun tidak, Nabi pun tidak. Artinya, mana-mana orang yang berharta, dia boleh wasiat hartanya dalam tidak lebih daripada satu 1% Yang lain itu hak waris. Ya? Nak terkecas ke apa namanya rumah anak yatim ke masjid ke tongwau ke ya mana-mana ke, kalau orang putih nak donate untuk anjing dia ke kerbau dia ke, ya tu ya. Dia tak ada benda. Anak tak ada anjing ke dah, ya. Dia-dia anjing mampu dulu ya. ya itu cita orang putih ya? Okay Okey. Akhirnya Sa'ad kata Ya Allah Ya Allah Rasulullah Doa lah supaya Apa namanya Disempurnakan hijrah saya Saya Nabi pun doa Supaya Allah Ta'ala menyempurnakan hijrah saya. Bagaimana Sempurna hijrah ni Hijrah sempurna Artinya Boleh balik semula Ke Madinah lah ya? Dari pada Mekah Hijrah ke Madinah Datang buat haji di Mekah Boleh balik semula Ke, ke Madinah pun lah. Dan kalau boleh Mati dekat Madinah Bukan mati dekat Mekah ni sebab ada seorang sahabat lain namanya Sa'id bin Tahab bin Qaula dia jatuh sakit dan mati di Makkah ya Nabi merasapi kematiannya kerana memang dia tak nak tak suka kalau boleh dia tak nak mati di Mekah ni dia nak mati di waktu Madinah kami membolehkan hijrahnya sempurna saja dak dapat tahu lah Nabi kata Allah Taala akan sempurna hijrahmu wahai Sa'id nah tu pandangan jauh Nabi lah ya Akhirnya utuh Memang dia tak mati itu Lepas itu balik semula ke Madinah Hinggalah Nabi wafat Ganti di Abu Bakar Abu Bakar berkaitan 2 tahun Diganti oleh Sayyidina Umar Penguasa wilayah tengah berjalan pada masa itu Saat telah dilantik oleh, oleh Sayyidina Umar Untuk menjadi komandan Bagi ekspedisi membebaskan Empire Party Kemincaknya berlakulah lah keperangan Al-Qadisullah di mana beberapa puluh ribu sentera Islam Berhadapan lebih daripada seratus ribu sentera parti Tapi dengan izin Allah Insan surullahi yang suruh Oleh kerana mereka telah menolong Allah Allah Ta'ala telah menolong mereka Mereka telah menang dalam peperangan itu Dan akhirnya Tentera Islam itu marah sampai ke kota Madain Termasuklah dapat menawan Al-Qafrul Baydha Iskana Putih Ia menjadi tempat tinggal Maharaja Parti pada itu. Khazanah yang ada yang ditinggalkan oleh Maharaja Parti itu Diangkut ke Madinah untuk dianggih-anggihkan Sebagai rampasan terang Madinah Daripada Madain ke Madinah Saya pun tak ingat berapa ribu kilometer tapi hartanya cukup-cukup Tak ada yang menyorok ya? Memang cukup Berintegriti pada sahabat dulu Tak ada yang sorok-sorok Mereka patutnya kalau ada 100 hingga 10 ringgit Yang masukkan tabung mana? Sebab hilang tengah jalan Bocok Hasilnya saat dilantik menjadi gubernur hmm? Untuk menguruskan eh? empayar Party Yang telah jatuh ke dalam kekuasaan Islam jadi kebenaran, dia jadi, jadi amal di sana Oh, Rupa rupanya semasa dia jadi kebenaran itu Ada orang yang butuh hati Yang eh, butuh hatinya ada di mana-mana tuan. Tu, ya, Yang sempat jumpa dengan sahabat Nabi itu Ada juga yang butuh hati ya? Zaman kita ni sahabat tak tengok Tadiim tak tengok, tadiim tak tadi, tengok tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, Imam-imam besar yang kita Tengok dia pun tak pernah jumpa Lagi dia Ya tidak ada orang datang ke Madinah mengadu kepada Khalifah Umar yang apa namanya saat semasa menjadi gubernur di sana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada inquiry lah. Ya. Itu bukan yang uh, pelajaran masalah inquiry lain tu. Ya. Jadi Khalifah uh, Umar sebagai Khalifah tak mau tak mau dia perkena panggil balik ini tahar ini. Oh nak buat, buat apa nama jentak buat hati dia panggil balik Daripada Madain sana balik semula Untuk mengadap apa namanya Khalifah Jawab ni orang komplis okay. Tak ada apa lah Saat pun balik Untuk menerima tanggungjawab Di atas aduan yang telah disampaikan kepada Amir Mu'minin Di Madinah Kena sampai ke Madinah Sayyidina Umar pun beritahu orang mengadu kamu Blah blah blah bla bla. Dia kata wahai Amir Mu'minin Sebelum saya nak jawab apa namanya tuduhan-tuduhan yang di, yang ke atas saya, saya nak berdoa dulu. Nah, ini doa ni. Ini sahabat saya nak doa zak ni, doa ni. Apa doanya? Dia kata ya Allah ya Tuhanku, andai saja orang yang mengacu ini berbohong sengaja-sengaja mereka-reka tuduhan ini, saya berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umur. Nah, doa baik, panjang umur bukan macam berbohong. Panjangkan umurnya. Saya <tuh> bukan panjang umur saja. Kekarlah dia dalam keadaan bangsa setelah itu. Umur panjang lepas itu berapa. Lepas itu, Sayyidina Umar pun jawab. Tak pun jawab tuduhan-tuduhan tu, tuduhan Dan Sayyidina Umar berpuas hati dengan jawaban itu. Dan dia berpunyi semula.